Чисто виголений і з підкрученим донизу гладким чорним волоссям, У багатому камзолі з малинового драпу З нашитими на кистях прорізних буфів шматочками світлого хутра, У хвацько вдягненому на бакир широкому береті, Прикрашеному смужкою такого ж хутра, У розтібнутій середньої довжини на китці. За поясом його був меч і мисливський ніж, На грудях висів ріг, Біля сідла приторочені короткий спис і рогатина – головна зброя, що використовується під час полювання на кабана. Так само були озброєні Сафолк та інші мисливці. Франциск час від часу поглядав на гостя, розмірковуючи, що мисливський камзол англійця надто простий. Суцільна темно-руда шкіра без будь-яких прикрас – тільки втеплені пишні рукави і окорочені середини стегна широкі штани на хутрі надавали йому вигляду придворного, чимось відрізняючи від звичайних ловчих. Боніве, який їхав поруч з ним, у переливчастому оксамиті з пишною хутряною облямівкою виглядав справжнім вельможею. Він був похмурий, дорікав Франциску тим, що той не наполіг, аби Маргарита взяла участь у гонитві. «Досить уже!» – щиросердно всміхався Франциск. «Ти б, як завжди, забрав її від мисливців, і нам би потім довелося цілий лісіньку годину шукати вас по лісу». Він дав знак починати і першим помчав уперед. «Відчуваєте, яке повітря, який холод?» – гукнув він, азартно підганяючи коня. «Собаки одразу візьмуть слід, мороз бадьорить їх». «О, мілор, де жена мать є!» Звернувся він до Брендона, присягайся честю, це буде цікава забава. Допоможи нам, Боже, до настання ночі закінчити лови й розважити наших дам розповідями про те, від чого вони відмовилися. Аго, гоше, п'єре. гукнув він єгерям, які утримували на повітцях собак, котрі, голосно гавкаючи, рвалися вперед. Потрудіться для мене на славу." а я обіцяю, що ввечері ви отримаєте стільки вина, що зможете викупати в ньому ваших дружин. Мисливці під'їхали до того місця, де кабана бачили в останні, і спустили собак. Улюблений шукач Франциска Парі першим знайшов лігво, кущі прим'яті скрізь сліди копит. Собака загарчав, зграя почала гавкати, а далі всі кинулися вперед. Мисливці пришпорили коней Кабан був досвідченим звіром, плутав сліди Під обід виявилося, що він вивів їх на слід молодого звіра І невисокого кабана-однолітка майстерну насадив на рогатину Сан-Франциск Здавалося б, можна було повертатися Але один із доїжджачих зауважив, що було б незайве зацькувати першого кабана Люди скаржилися на звіра, говорячи, що він упродовж цього літа і осені вчиняв набіги на посіви до селян і завдав інших численних руйнувань у селах. Франциск, натхнений першою перемогою, підтримав їх і після того, як мисливці поїли і випили покили ховина, лови поновилися. Парі знову першим знайшов слід, що пролягав у поміж дубів і молодих ялин. Кора на їхніх стовбурах була обдерта, ґрунт розпушений іклами. Сліди були майже свіжі, і це надихнуло мисливців. Незабаром голосний гавкіт з граї підтвердив – вони знайшли звіра. Тут, у глухому лісі, не так уже легко було правити кіньми, кривуляючи серед стовбурів і підліску. Мамоволі довелося рухатися поволі, а пси вже підняли кабана Чувся їхній надривний з підвиванням гавкіт тріск сушняку. Франциск звелів був натягти тенета, щоб кабан опинився в пастці. Але звір виявився хитрішим і вислизнув. Крізь зарості вони навіть бачили його темний, щетинястий за шийок. Мисливці ледь не завили. Так стало прикро. Це був великий звір одинак. Зацькувати такого – чи не найбільше удача? Голосно сурмлячи, по-видному мисливці помчали слідом. І тут кабан показав, на що він здатен. Один із гонших, відірвавшись від решти, нагнав кабана і вчепився у вухо, немов прагнучи втримати, але звір, різко повернувшись, ударив його іклами з такою силою, що вмить розпоров бік. Іншого схопив за вухо і кинув прямісінько на стовбур дуба. Череп собаки розколовся. Франциск вилився. Це був парі, улюблений пес. Бий мене, сила Божа, добродії, якщо цей кабан не поплатиться за смерть мого доброго парі. І він щосили пришпорив коня. Гін був запеклим, їх оточував дикий ліс, кущі бурелом, сушняк. Усе змішалося. Вершникам знадобилася неабияка майстерність, щоб дати раду коням. Та ось один з них вилетів із сідла, потім ще один опинився на землі. Незабаром інші почали збиватися в купу, розуміючи, що не в змозі продовжувати гонитву. «Де герцог?» – запитував Боніве. Частина придворних, як і раніше, брали участь у полюванні. Попереду на сильному коні летів Франциск. За ним, не відстаючи, скакав Сафолк. Чотири псарі трималися за ними. Урешті коні або відстали, або й зовсім зупинилися. Звуки рогу дедалі більше віддалялися. Франциска цілком охопив азарт погоні. Краєм ока він бачив англійця. Часом той навіть виривався вперед. «О ні, я не віддам йому цього звіра!» – майже з у думав Франциск. «Ні, ні за що!» «Щоб він знову обійшов мене? Ніколи!» Ліс зненацька порідів, відкрився простір. Тут вершники щодуху погнали коней. Кабан біг швидко, проте його короткі ноги, що несли масивне тіло, не були пристосовані для швидкого бігу. І в мисливців з'явився шанс. Практично нагнавши звіра, Франциск метнув короткого списа, та він лише подряпав кабана». Звір рвучко ухилився і помчав ще швидше, так немоврана додала йому сил. Тепер він біг у напрямку лісу, що темнів попереду, сподіваючись сховатися в хащах. Та ось шлях йому перетнула невеличка швидка річка. Добігши до неї, кабан не зупиняючись, стрибнув у воду. Одна з хортиць кинулася за ним, встигла скочити на спину, чепилась зубами в за шийок. Інші собаки теж попірнали у воду, попливли, та ще не встигли нагнати кабана, як той скинув хортицю і потопив її. Інші пси злякалися, проте хоч і не нападали, продовжували плисти слідом. «Є тут брід!» – кричав Франциск, кружляючи на місці і стримуючи розгарячілого коня. «Де брід?» Поки вони змогли перебратися на інший берег, кабан був уже далеко. Мчав швидше за стрілу, стрімкіше за точно пущений з гігантської пращі величезний валун.